Рік Янсі Учень монстролога Частина четверта Час працює проти нас Після повернення в будинок на Харрінгтон-Лейн доктор відправив мене наверх, щоб я міг помитися і переодягнутися. Одяг у мене був дуже брудний. З ніг до голови я був вкритий землею і шматочками людської плоті. На правій стороні обличчя татуюванням запеклася кров, тут і там пристали уламки черепа і сірі шматочки мозку. Того мозку, що розважав Еразмуса Грея протягом 60 з гаком років. У раковину посипався гравій з мого спутаного волосся і уламки гілок, тут же засмітивши водостік. Раковина наповнилася водою, що швидко забарвлювалася кров'ю в ніжно-рожевий колір. Із огидою я занурив руку в брудну воду, щоб прочистити отвір водостоку. Але тут погляд моїх дитячих очей із нездоровою цікавістю зупинився на сірих шматочках плоті, які плавали на поверхні засміченої раковини. Не стільки жах переповнював мене, скільки здивування. Шістдесят років надій і прагнень, голоду, любові й туги – вибиті одним блискавичним пострілом. І немає більше ні свідомості, ні мозку. Лише залишки сірої речовини плавають на поверхні води майже нематеріальні і невагомі, як попкорн. Який із цих шматочків відповідав за твої прагнення, Еразмус Грей? Яка частинка за твою гордість? Ого, як же рід людський манірно пишається собою, як подобається собі, ну, і чи не самовпевненість вважати, що ми щось більше, ніж міститься в нашій біології. Який контраргумент можна знайти? Яке вагоме заперечення підібрати до твердження еклезіаста «Суєта, суєта, все суєта, суєт? «Вил Генрі!» – пролунав знизу голос доктора. «Вил Генрі, де тебе носить? Ворушись, Вил Генрі!» Я знайшов доктора в бібліотеці. Приставні сходи з-за вишки від підлоги до стелі йшли вздовж високих книжкових полиць. Доктор стояв на середині цих сходів все ще в пальто і чоботях, покритих брудом. Очевидно, він не міг дозволити собі розкіш витрачати час на такі дрібниці, як ванна і свіжа сорочка. Не кажучи ні слова, він вказав на полиці праворуч. Я підкотив туди приставні сходи. Позаду нас, на довгому столі, що займає більшу частину кімнати, була розкладена величезна мапа Нового Єрусалима і його околиць. На чотирьох кутах карти стояли чотири стоси книг. «Так, де це?» – пробурмотів доктор, пробігаючи тонкими пальцями по потрісканих корінцях старовинних томів. «Та де ж це?» «А, ось! Лови, Вилгенрі!» Він взяв з полиці товстезний том і кинув його з десятифутової висоти. Книжка приземлилася накилим із глухим стукотом, просто поруч із мною. Я подивився вгору на доктора, він подивився вниз на мене. Половина його обличчя була заляпана брудом, волосся, скачане і злипле, як шерсть у дворняги, падало на лоб. Я ж сказав лови, пролунав спокійний, рівний голос. Вибачте, сер, пробурмотів я, підбираючи книжку з підлоги і перетягуючи її на стіл. Я подивився на назву: Геродот. Історія. Перегорнув кілька тонких сторінок, текст був грецькою, значить, оригінал. Я перевів погляд із книги на монстролога. Доктор жваво зіскочив зі сходів. «Що ти так втупився на мене?» «Містер Еразмус Грей?» Почав я, але доктор мене перебив. «Ми раби! Всі ми раби, Уил Генрі!» Сказав він, забрав книжку в мене з рук і поклав зверху найближчої купи. «Деякі з нас – раби страху, інші – раби розуму, треті основного інстинкту. Але всі раби, Уил Генрі, і всі чомусь служимо!» Питання має бути поставлено так. Чому ми служимо, чому присвячуємо себе? Вибереш ти служіння правді чи брехні, надії чи вічаю, світлу чи темряві? Я обираю служіння світлу, навіть незважаючи на те, що служба ця часом проходить у темряві. Невідчий спонукав мене натиснути на курок, Вилл Генрі. Моєю рукою рухало милосердя. Я нічого не відповів. Лише зковтнув, що сили, намагаючись загнати сльози, що навернулися, назад в очі. Монстролог не зробив жодного руху, щоб утішити мене. Та він і говорив, усе це не для того, щоб мене втішати. Такої мети він перед собою не ставив. Йому було плювати. Пробачив я йому вбивство старого чи ні. Він був ученим. Прощення для нього нічого не значило. Розуміння. Ось що було головним. «Старий був приречений з того моменту, як цей людожер зачепив його гачкуватими нігтями», – продовжував доктор. «Ось кажуть, де є життя, там є надія. Але нічого більш підступного не можна придумати. Ні, Уил Генрі, він був преречений, як форель, що заковтнула наживку. Жодної надії. Він би подякував мені, як би міг». Як я б подякував тобі, Уил Генрі. Мені, сер? Якщо одного разу мене спіткає та сама доля, благаю тебе, пристрель мене. На дні його очей залишилися невисловленими слова. А ти мусиш благати мене, в разі чого пристрелити тебе. А вже ж, я не сумніваюся. Якби в тій ямі опинився не Еразмус Грей, а я... Доктор не пошкодував би для мене милосердної кулі, однак я не став йому заперечувати, у мене просто не було слів для того, щоб сперечатися з ним. У мене 12-річного хлопчиська був тільки німий протест дитини, чиє загострене почуття справедливості було поранено раціональністю доброго наміру авторитарного дорослого. І я не став сперечатися, бо не міг». Тож, я кивнув, навіть попри те, що обличчя моє палала від праведного гніву. Можливо, я був рабом чогось дурного і забобонного, на думку доктора, але то була думка, що людське життя заслуговує на те, щоб спробувати його врятувати будь-яким шляхом, а знищенню життя немає виправдання. Знав би я тієї ночі, що незабаром станеться в глибокому темному черві землі, я б цілком, ймовірно, не так хотів би стерти самодоволений вираз його обличчя, як зараз, врізавши по ньому своїм маленьким кулачком. Швидше, я б кинувся в обійми монстролога в пошуках розради. Розради, яку може дати лише той, хто прокладає дорогу в темряві. Однак досить філософії. До справи, Уилгенрі, Вигукнув доктор, відсунувши мене вбік так само недбало, як він відштовхнув мій душевний порив. Він обійшов стіл і схилився над картою, вдивляючись у неї. Червоним кружком уже був обведений новий Єрусалим. Очевидно, що події сьогоднішньої ночі підтвердили неправомірність моєї попередньої гіпотези. Це ціле доросне племя антропофагів, чий альфа-самець висить зараз у нас в підвалі. Двадцять двадцять п'ять самок і діти, можливо, всього тридцять, хоча обставини були складними для встановлення певної кількості. Він підняв голову від карти. Тобі не вдалося підрахувати їх, Вил, Генрі? запитав він з усією серйозністю, наче це було можливо підраховувати монстрів, одночасно тікаючи від них. Ні, сер, відповів я. «Але їх приблизно стільки, скільки я сказав?» – запитав він. «Двадцять п'ять тридцять?» «Як, за твоїми спостереженнями сходиться?» «Сто тридцять!» «Ось скільки їх було за моїми спостереженнями!» «Але, можливо, це мені здалося через страх!» «Кладовище просто кищило чудовиськими людожерами!» «Вони лізли з усіх дірок, просочувалися стіни і ховалися за деревами!» «Так, сер. Відповів я. «Я б сказав двадцять п'ять. Двадцять тридцять. Нісенітниця!» Закричав він і щосили грюкнув долоною по столу. Його відповідь була такою різкою, що я здригнувся. «Ніколи не говори мені того, що на твою думку я хочу почути, Вилгенрі. Ніколи! Я не зможу спиратися на тебе, якщо ти вибереш шлях папуги. Брехня, мерзенний порок, справжнє зло!» Завжди говори тільки правду, всю правду в усьому, в усі часи. Жодна людина не досягла істинної величі на крилах підлесливості, обману і хитрості. А тепер чесно, насправді ти й гадки не маєш, чи було їх тридцять, чи п'ятдесят, чи двісті Як Я кивнув. Так, сер, сказав я, гадки не маю. Ось і я, зізнався монстролог. «Я можу тільки припустити, як людина освічена. Припущення – це будується на тому, що написано в книгах». Він підняв Том Геродота і швидко погортав кілька давніх сторінок, поки знайшов потрібний абзац. Він тихо прочитав його грецькою. За кілька хвилин він закрив книжку, поклав назад у стопку і повернувся до карти. Він витягнув із кишені лінійку, Виміряв найкоротшу відстань між Новим Єрусалимом і Узбережжям, а потім продовжив робити підрахунки в маленькому блокноті, весь час щось бурмочучи собі підніс. Тим часом я, який щойно був об'єктом його пильної уваги, стояв геть забутий. Людини, здатної концентруватися, не шкодуючи сил, так глибоко з такою самовідданістю, як доктор, я більше не зустрів за все своє довге життя». Після того, як сліпуче світло його уваги змістило фокус з мене на інші речі, я почувався кинутим у темний колодязь. Доктор зробив кілька вимірів від кордонів нашої країни до різних морських портів уздовж узбережжя, ретельно відзначаючи кожен у своєму блокноті. Він проводив по карті вздовж краю лінійки тонкі лінії, що зв'язують одну точку з іншою. Наше місто знаходилося не далі, ніж за один день шляху від узбережжя, тож незабаром увесь пергамент був розкреслений десятками ліній, що складно перетинаються, і став схожий на павутину з її складним, хитромудрим візерунком. Я був не цілком упевнений, але, здається, доктор намагався простежити, яким маршрутом монстри могли прийти в Новий Єрусалим. Зізнаюся... Я сприйняв його дії як дуже, навіть надзвичайно дивні. Це після того, як ми ледве забрали ноги, він стоїть тут і витрачає безцінний час на цікаву, але безглузду справу. Та яка різниця, звідки ці тварівки з'явилися або яким чином перебралися в наші місця? Хіба не користі було б зібрати з усієї округи чоловіків, здатних битися і оголосити полювання на монстрів-людожерів? Вони ж бродять тут, немов звірі випущені з клітки, бродять просто серед нас, і вони явно дуже голодні. Я не міг стерти з пам'яті вигляд локонів Елізи Бантон, що звисають і склацаючи й щелепи ненажерливого антропофага. Що ж ми зволікаємо? Навіщо він читає книжки, вивчає карти, робить заміри, коли стадо чужинців страшних, як нічний кошмар, блукає за містом? Треба попередити жителів про небезпеку нападу, що наближається. Треба будувати барикади проти облоги, що наближається. А час розгадувати загадку, як монстри потрапили сюди і як їх викорінити, прийде пізніше, коли життя людей будуть у безпеці. Хто ще, цікаво, може загинути сьогоднішньої ночі так само жахливо, як Еразмус Грей, у той час, як доктор креслить свої лінії, читає греків і робить записи в блокноті? Кого ще принесуть на невіфтар науки? Якщо такі питання спадали на думку 12-річному хлопчині, то вже, звісно, вони спадали на думку і людині з інтелектом Вортропа. Я розмірковував над цією загадкою, пригадуючи його раннє застереження проти небезпеки страху. Невже справа в цьому? Невже ця людина, найбільший монстролог свого часу, вражена страхом? І всі ці незначні, з моєї точки зору, пошуки у вирішальну мить – лише спосіб уникнути тієї гіркої правди, що обставини виявилися сильнішими за нього». Коротше кажучи, невже він, Пелінор Вортроп, боїться? Переконавши себе нарешті, що я це роблю не для власного егоїстичного спокою, а заради інших, я заговорив. Я заговорив заради тих, хто спав безневинним сном, навіть не припускаючи про смертельну небезпеку, що нависла над ними. Заради старого, що хропе в ліжку. Заради дитини що посапує в колисці. Заради них я нарешті заговорив. Доктор Уортроп. Він продовжував займатися картою. У чому справа, Уил Генрі? Мені збігати за констеблем? За констеблем? Навіщо? Щоб... Щоб допомогти, заїкаючись вимовив я. Допомогти кому? Чим? Допомогти нам, сер. І з цим... Монстрів. Доктор відмахнувся, занурений у розрахунки. Антропофаги не падуть, ще раз сьогодні вночі, Уел Генрі, сказав він. Його темне волосся майже закрило обличчя, коли він низько схилився над картою. Губи були щільно стиснуті, як завжди, коли він був максимально зосереджений. Я кинув би цю тему, якби був упевнений у його словах. Але нещодавня гіпотеза доктора полягала в тому, що антропофагів усього два-три, і ці слова коштували життя людині. Тож я виявив наполегливість, яку ніколи не дозволив би собі раніше. «Звідки вам про це відомо, сер?» «Відомо що? Звідки ви знаєте, що вони не нападуть знову?» «Тому що я вмію читати!» У його голосі почулися нотки невдоволення. Він поплескав по найближчій стопці з книжками. «Дві тисячі років спостережень підтверджують мою точку зору, Уил Генрі. Прочитай Геродота, Плінія, Вальтера Скотта. Антропофаги наїдаються до схочу. Вони полюють, їдять, а потім відпочивають. Кілька днів, а іноді й тижнів. Перш ніж знову вийти на полювання». Він подивився на мене уважніше. «А на що ти натякаєш, Уил Генрі? Що це моя провина?» Що кров Еразмуса греє на моїх руках? Що ж, можливо це так. Я помилився з приводу кількості монстрів, очевидно. Але це було твердження засноване на наявних на той момент даних, на логічних побудовах. Якби мені зараз дали ті самі факти, я б дійшов тих самих висновків і так само ризикнув, бо вважав час вирішальним фактором. Відкриття старого змусило мене діяти швидше, ніж мені б хотілося, і я впевнений, що якби в мене було більше часу для ретельного аналізу, я б розглянув ту можливість, що антропофаги могли вже і пристосуватися до нових умов якимось непередбачуваним способом, що вони, судячи з усього, і зробили. Але ти маєш розуміти, Уилл Генрі, можливість ще не означає ймовірність. «Можливо, що завтра сонце зійде на заході, але це не означає ймовірно. Я залишаюся при своєму висновку, хоч я і помилився в передумовах». Тепер монстролог поклав руку мені на плече, і щось у його погляді потеплішало. «Мені шкода, що він загинув. Якщо тобі буде від цього хоч трохи легше, згадай, що він прожив довге життя». «Життя сповнене страждань і втрат, мушу тобі сказати. Він повністю усвідомлював, яка небезпека нам загрожує, і я не вимагав від нього нічого, чого не вимагав би від себе. Я не примушував його їхати з нами сьогодні вночі і не просив ризикувати більше, ніж готовий був ризикнути сам. Можливо, він помітив, як тремтить моє тіло під його рукою» бо продовжив уже зовсім іншим холодним тоном. «І я мушу сказати, Уилл Генрі, це надзвичайно дивно, що ти так багато розмірковуєш над його несправедливою смертю, а не над своїм врятованим життям, що обірвалося б, якби не втрутився я. Тепер ти розумієш? Ти починаєш розуміти, чому я сказав, що він би подякував мені, якби міг? Ні, сер, не розумію». «У такому разі я вважав тебе розумнішим, ніж ти є». Я струсив його руку зі свого плеча і закричав. «Так, я не розумію. Вибачте мені, докторе, але я зовсім не розумію. Нам не треба було йти туди сьогодні вночі. Нам треба було дочекатися дня, щоб віднести її назад. Якби ми почекали і сходили за констеблем, старий, можливо, залишився б живий». «Але це ж не факти» відповів доктор миролюбно Ми не почекали Ми не викликали констебля Ти все ніяк не вхопиш суть, Уил Генрі Твій батько давно б уже зрозумів Він би не став звинувачувати мене або засуджувати Він би подякував мені Подякував? Як і тобі варто подякувати мені за те, що я врятував тобі життя, Уил Генрі Це було вже не просто прикро це було образливо, особливо з огляду на те, що трапилося з моїм батьком. Це було наслідком беззаперечного підпорядкування монстрологу. Через нього помер мій батько, через нього я втратив усе, що мені було дорогим, і ось ця сама людина стоїть зараз і вимагає моїй подяки. «Пожалій я Еразмуса», – продовжував він, – «старий не пошкодував би тебе і потягнув у могилу». Я втратив би тебе, Уил Генрі, а як я вже говорив, твої послуги мені необхідні. Що ще повинен я сказати про цю дивну самотню людину? Про цього генія, який все життя працював як раб над дивацтвами найдивнішої із наук. Генія, якого світ майже не помітив і незабаром забув, але кому багато чим зобов'язаний. Хто не володів, здається, ні найменшою часткою простоти і тепла, у якого не було достатньо співчуття або милосердя, як і не було здатності читати в чужих серцях, так само, як і в серці 12-річного хлопчика, чий світ цілком і повністю перевернувся в одну мить. І в такий момент згадати мого батька. Що ще я можу запропонувати на підтвердження моєї гіпотези, що зрозумілість і пихатість цієї людини були такими високими або такими низькими, як рідко побачиш за межами грецького театру або трагедії Шекспіра. Він не затемнював сенсу, не ухилявся, говорячи зі мною. Він не одягав слова в заспокійливі форми затасканих кліше. Він врятував мені життя, тому що моє життя було йому важливе, він врятував моє життя для себе, для подальшого здійснення своїх планів. Таким чином, навіть його малесердя сягало корінням у його его. «Подякуй мені, Уил Генрі», – сказав він м'яко, але тон його був наполегливий, немов учитель, звертався до непокірного учня. «Скажи мені спасибі за порятунок твого життя». Я пробурмотів слова «подяки», дивлячись собі під ноги. Хоча я говорив трохи голосніше, ніж пошепки, він, здавалося, залишився задоволений. Він поплескав мене по плечу і, розвернувшись, перетнув кімнату швидкою ходою. «Я не забуду його!» – кивнув він через плече. «Я вирішив, що він усе ще говорить про мого батька, але він говорив не про нього». Хоча його мотиви були, м'яко кажучи, нечистими, але його знахідка безсумнівно врятувала життя і, можливо, відкрила нам абсолютно новий вид антропофагів. Я внесу пропозицію в наукове товариство монстрологів, щоб цей вид назвали на честь старого – «Антропофаг Американіс Еразмус». Мені це здалося слабкою компенсацією, але я притримав язика. Бо якщо мої підозри вірні – це саме генерація антропофагів, які блискуче адаптувалися на новому місці. Місці, що радикально відрізняється від їхньої рідної Африки. Нова Англія не саванна, Уилгенрі. Ха, зовсім не саванна. Розмовляючи, він переривав газети на полицях. Монстролог переплачував дюжини газет щоденних, щотижневих і тих, що виходили раз на місяць від, New Gazette, Globe, від «Нью Єрусалим Газет» до «Глоуб», від «Таймс» із Нью-Йорка і Лондона до крихітного видання в найближчому селі. Щовівторка товстенна пачка газет падала нам на ганок і потрапляла, приносив її, звісно, я, до бібліотеки. Там газети сортувалися, мною, в алфавітному порядку за датою публікації. На початку мого навчання у доктора – Мені здавалося дивним, що, незважаючи на кількість одержуваних газет, він навіть не переглядає помітні заголовки. Я такого у всякому разі не бачив. Однак його завжди вкрай хвилювали події дня. Від гучних до найнезначніших. Він міг не читати про мінливість ринку цінних паперів та ігнорувати останній показ мод у Парижі. Мабуть, вирішив я тоді, він залишає їх на смачненьке – і почитає потім уночі, коли я вже піду у свій ельков. Тривалий час, на підставі цього висновку і деяких інших фактів, я був впевнений, що монстролог взагалі не спить. Я ніколи не бачив його сплячим навіть у ті періоди меланхолії, про які я згадував і які тривали по два тижні, а то й довше. Тоді він просто лежав у ліжку, і нездуженню його нічим не можна було зарадити». У перші місяці мого життя на Харрінгтон-Лейн сон ніяк не йшов до мене. Я не висипався і водночас боявся заснути. Я потребував відпочинку, але не в жахіттях, не в жахливих повтореннях знову і знову у вісні того жахливого, що сталося з моїми батьками. Тривали похмурі нічні години, і нарешті, коли знемога досягала своєї межі, я прокрадався в неї сходами, і заглядав у кімнату на другому поверсі. На жаль, там нікого не було і ліжко було порожнє. Я тихенько спускався сходами ще нижче, туди, де на першому поверсі світло з бібліотеки заповнювало хол або з кухні лунав стуків сковорідок і чайника або дзенькіт срібної ложечки о порцелянову чашку. Найчастіше, однак, доктор був у лабораторії. Возився зі своїми пляшечками – мензурками і зразками в банках. Шафи були заповнені кістками і висушеними нутрощами, і всю ніч він проводив там. На світанку він піднімався сходами на кухню, піднімався разом із сонцем і темряви примх і генія, щоб приготувати нам ранкову трапезу, або, як частіше бувало, поспішно з'їсти те, що приготував я. Його халат був вічно просякнутий кров'ю, шматочками тканин та інших біологічних виділень, природу і походження яких я вважав закраще не знати. Однак бували й інші часи, коли мої нічні виласки були непотрібні. Він приходив сам. Завжди здавалося у найстрашнішу нічну годину. Саме в ту мить, коли я починав дрімати, що було мені все ж таки потрібно, Саме тоді лунали його важкі кроки, що наближалися. Якщо навіть це мене не будило, він влітав у середину кімнати і стукав кулаком по низькій стелі, голосно кричачи «Піднімайся! Піднімайся, Уил Генрі! Ворушись! Ти мені терміново потрібен внизу!» І ось я тягнувся, ледь переставляючи ноги, туди, де я найбільше боявся перебувати – у підвал. Там я втомлено, ледве видирався на табурет, і він починав диктувати мені лист або останні звідлі наукового товариства монстрологів, завдання, яке, за моїм слабким розумінням, викликаного безсонням, могло б зачекати й до ранку. Іноді, однак, він піднімав мене з ліжка без видимої причини взагалі. Я сидів на табуреті, позіхаючи. А він міркував до сходу сонця про езотерику, певний напрямок знань або якесь новітнє наукове відкриття. І хоча це було мені мало зрозуміло, а часом і дратувало, бо будив він мене завжди саме в ту мить, коли на мене навалювався довгоочікуваний сон без сновидінь, я зрештою здогадався, що й ця моя послуга була йому так само необхідна, як будь-яка інша». Можливо, ця навіть була найважливішою з усіх – розділити жахливий тягар його самотності. Я довго дивився, як він кружляв навкого великого столу уздовж полиць, збираючи газети в пачку, яку вже ледве міг утримати, перш ніж я усвідомив, що йому, напевно, потрібна моя допомога. Але щойно я кинувся допомагати – він зупинив мене, наказавши приготувати папір, блокнот і ручку Він продовжував сканувати поглядом газети, особливо некрологи І робив позначки, диктуючи мені, та інколи відкладаючи газети і блокнот у бік, щоб нанести позначки на карті Поступово точки на ній стали утворювати якесь скупчення, що просувається із заходу на схід у напрямку до узбережжя Атлантики Мета графічних відображень була очевидна. Доктор відстежував міграцію антропофагів. Перший лист, який я відніс униз, був адресований Науковому товариству монстрологів. У ньому повідомлялося про нове відкриття і коротко викладалася історія подій, що відбулися після розкопки могили Елізи Бантон, разом з якою був виявлений мертвий самець-антропофаг. Доктор не згадав про нашу божевільну нічну вилазку і неймовірну втечу з цвинтаря, під час якої ми ледь не загинули. Можливо, він відчув, що це могло б виставити його боягузом, але я підозрюю, що ще більше він захищав свою репутацію і хотів приховати ту хворобливу правду, що він помилився у своїй первісній теорії. Він додав по скриптум який повідомляв товариству, що він має намір надіслати пізніше спеціальною поштою свої нотатки з приводу розтину трупа дорослої особини антропофага. Диктуючи, він методично переглядав свій блокнот, вириваючи аркуші і ретельно розділяючи їх на дві стопки. Це було віртуозно, бо в блокноті містився дослідницький матеріал за три з гаком роки роботи. Час від часу він переривав самого себе пронизливим криком або вигуком, надто пристрасним, щоб я міг зрозуміти, чи був то звук радості, чи горя. Іншим разом він, бувало, починав реготати до сліз, так що голова його трусилася, коли він вносив позначки в блокнот. Тепер ще одне доктору Джону Кернсу в Інститут Сміттона, Вашингтон, округ Колумбія, наказав доктор. Дорогий Джек! Почав він і раптом зупинився, насупивши брови і закусивши нижню губу. «Ні, краще написати листа Стенлі». «Ну, звісно, це ж ясно», – пробормотів він собі підніс. «Стенлі – справжній експерт. Ось тільки він зараз у Буганді, і навіть якщо він зможе виїхати негайно, ця справа вирішиться перш, ніж він досягне Бермуд. Але хто ще є?» крім Кернса. Він продовжував міркувати з відтінком відрази. Я ніколи не чув від нього про цього Джона Кернса і вирішив, що той теж, мабуть, монстролог або дослідник практик у близькій до монстрології сфері. На жаль, я помилився за обома статтями. Джон Кернс не був ні тим, ні іншим. Він був кимось більшим, як я, напревеликий свій жаль, з'ясував пізніше. Великим, і водночас незрівнянно меншим. А поки що лист, адресований Джону Кернсу, свідчив. «Дорогий Джек, у Новому Єрусалимі з'явився потенційно новий вид антропофагів. Це плем'я, що складається приблизно з 30-40 дорослих особин. Вони вищі і агресивніші, ніж африканські антропофаги. Потрібна твоя негайна допомога. Чи можеш ти приїхати якомога швидше?» Твій приїзд і перебування будуть повністю оплачені. Сподіваюсь, ти в доброму здоров'ї, і так далі, і тому подібне. Твій покірний слуга Пелінор Вортроп. Закінчивши диктувати лист, доктор замовк на кілька хвилин. Він сперся ліктями об стіл так, що його плечі піднялися над головою. Він подався вперед, втупивши погляд у мапу, поцятковану крапками і зигзагоподібними лініями що неминуче ведуть до моря. Потім він випростався з важким зітханням, притиснувши руки до попереку. Потім нервово пригладив волосся своїми довгими блідими пальцями. Він знову взяв до рук записник і взявся вивчати викладки і розрахунки, ритмічно постукуючи олівцем по сторінці і продовжуючи покусувати нижню губу. Я стояв за два кроки від нього, але він мене вже не бачив. Я знову був забутий. Мені це було не вдивину, але звикнути я так і не зміг. Немає самотності сильніше, ніж поруч із людиною, яка не бачить тебе в притул, займаючись власними справами. Минали дні, ми жили пліч-опліч, працювали в лабораторії, а він не помічав мене, я не чув від нього жодного слова. Коли ж він говорив, йому не потрібно було моїх відповідей. Наші ролі були розписані раз і назавжди. Він говорить «Я слухаю». Він оратор «Я аудиторія». Я давно навчився не заговорювати, перш ніж він звернеться до мене. Я підкорявся будь-якому наказу без зайвих питань, яким би загадковим або абсурдним не був цей наказ. Я був як солдат на службі, хоча рідко розумів, чому саме я служу. На небі згасли зірки – Вперта хватка ночі ослабла нарешті, а монстролог усе ще працював над картами, книгами і газетами, роблячи виміри і проводячи підрахунки, записуючи все у свою маленьку записну книжку. Часом він підхоплювався з-за столу у вкрай збудженому стані, розмахував руками і потирав лоб, бурмотів, що собі підніс і ходив туди-сюди. Він був охоплений одним із нападів дослідницької пристрасті. Всюди стояли чашки з під чорного чаю. У випадках маніакального напруження думки він поглинав його літрами. За всі роки, що я жив у доктора, я жодного разу не бачив, щоб хоч крапля алкоголю торкнулася його вуст. Уортроп хмурився, коли згадував про спитне і часто висловлював здивування, як люди можуть з таким натхненням перетворювати себе на ідіотів. За вікном займався світанок. А я, заварюючи на кухні черговий чайник чаю, не зміг відмовити собі в задоволенні з'їсти кілька черствих галет, щоб хоч якось підтримати вичерпані сили. Якщо пам'ятаєте, все, що я з'їв тієї ночі, було кілька ложок сумнівного супу, приготованого доктором. У мене боліла спина, і кожен м'яз тіла нив від втоми. Я пересувався незграбно, ледве-ледве немов у тумані. Той адреналін, який тримав мене на ногах від моменту повернення з цвинтаря, весь вивітрився. Я ледь не падав. Думки на силу в голові. Тіло майже не слухалося. Я був у ньому, немов непроханий гість. Коли я приніс чайник із чаєм у лабораторію, доктор був на тому самому місці, що й раніше. Тиша. Тільки цокає годинник на камінній полиці. Ось доктор зітхнув глибоко, втомлено і розочаровано. Він передивлявся газети в стопці, поки не знайшов одну, в якій була стаття, вже обведена ним раніше в кружок. Він читав її хвилину-другу, бормочучи одне і те саме слово. Потім впустив газету на решту і звернувся до мапи, де відповідним кольором був обведений кружечком «Детхем». «Детхем! Детхем!» Бурмотів монстролог: "Чому ж ця назва здається мені знайомою?" Він схилився над картою так низько, що ледь не вперся носом у стіл. Вказівним пальцем він тричі постукав по точці на карті, повторюючи: "Детхем", стукіт пальця, "Детхем", стукіт пальця, "Детхем", знову стукіт пальця. Раптом він подивився на мене в притул осмисленим поглядом. В очах його виднілася сувора думка, упевнений логічний висновок. Цей погляд одразу ж висмикнув мене зі стану ступору, в якому я перебував останнім часом. Щойно мене не існувало, і ось, за помахом руки, руки доктора, я виник із небуття. немов я був мертвий і народився заново. Дедхем! Вигукнув він, розмахуючи газетою над головою. Її шурхід розірвав тишу запорошеної бібліотеки. «Детхем, Вилгенрі! Я знав, що вже чув цю назву десь раніше. Швидко біжи в підвал. Під сходами знайдеш дорожню валізу. Зараз же тягни її сюди. Зараз же! Ворушись, Вилгенрі! Ворушись!» Перше «ворушися» було сказано в силу звички. У другому прозвучала лють. Бо я не кинувся щодуху до підвалу. Саме це слово «підвал» паралізувало мене. Але другу команду не почув би хіба що глухий. Я негайно ж із бібліотеки. Уже трохи повільніше вбіг у кухню. Ще повільніше відчинив двері, які ведуть до сходів у підвал. Туди, де висів монстр на сталевому гаку, а навколо стояли скляні банки, в яких були складені його органи. Тепер людожер перетворився на страшне спустошене горня, а його вміст розташовувався окремо на полицях. Крім того, там ще стояла банка із зародком антропофага, витягнутим із живота дівчини. Кошмар кошмарів, безголова маса з пазурами, вже забрудненими людською кров'ю, зі скорченими ручками і зубками-лезами на грудях. Я згадав, як в останній битві за життя ці зуби клацали і кусали порожнє повітря навколо і здригнувся. Ранкове світло, що по весняному щедро б'є крізь відчинені вікна, ринуло вниз вузькими сходами до підвалу. Але темрява біля підніжжя сходів начебто відштовхнула його або послугувала хвилерізом. Весняне світло розбилося об неї, не мов об кам'яну брилу. Знизу потягнуло запахом мертвого антропофага, нудотною сумішчю прогнилих слизьких фруктів і біологічного розкладання. Я відвернувся від відчинених дверей, набрав у груди побільше повітря і затримав дихання. Так і спускався однією долоною, затиснувши ніс і рот, а іншою, спираючись на холодну кам'яну стіну. Старі сходи скрипіли і стогнали, коли я тримті чист упав на них. Ноги німіли і підгиналися в міру того, як уява брала гору над холодним розумом. З кожним кроком серце моє стукало додалі голосніше, бо перед думкою поставав образ безголового звіра, який застиг на всіх чотирьох лапах на кам'яній підлозі, чекаючи мого наближення». Його порожні чорні очі, глибоко посаджені на плечах, паща заповнена кількома рядами блискучих зубів. Він, немов лев у саванні, що причаївся в кущах, немов акула, що завмерла в тіні рифу в очікуванні здобичі. А здобич тендітна газель, маленький тюлень це я. Щойно я підійду досить близько, він підніметься, перекинеться через перекладину. І вчепиться мені в ногу своїми тридюймовими зубищами. І щойно це станеться, мене буде засуджено. Засуджено, як Еразмуса Грея, схопленого за ногу в могилі Елізи Бантон. А монстролог? Чи кинеться він мені на допомогу з револьвером, почувши мої крики? І чи виконає він обіцянку, дано не більше двох годин тому?» Скотившись сходами і побачивши мене наполовину в пащі чудовиська, чи зглянеться він наді мною, пустивши мені кулю в лоб? На півдорозі вниз я зрозумів, що не можу йти далі. Від затримки дихання паморочилося в голові, серце билося в п'ятах, мене всього трусило з ніг до голови. До речі, де моя шапочка? Невже я загубив її біля могили? Я замерз, а моя непропорційно довго тінь, яка падала на сходинки, не мала голови, в чому я досі намагаюся знайти прихований гумор. Отже, я обережно вдихнув, і холодне повітря наповнило легені. Я ковтнув трохи цієї отрути, сподіваючись, що цього вистачить для завершення моєї місії. «Давай, Вил Генрі», – скомандував я собі, – «доктор чекає». Мені і в голову не могло прийти і повернутися до нього з порожніми руками. Отже, відштовхнувши ворога, відомого всім воїнам, нагадуючи собі, що я був свідком розчленування антропофага і бачив це на власні очі. І таким чином, відкидаючи всі сумніви щодо того, живий він чи ні, я подолав сходинки, що залишилися, і опинився внизу під сходами». Валіза стояла там, притулена до стіни і вкрита шаром пилу. Вона видала протестувальний звук, коли я потягнув її із затишного куточка, де вона примостилася. Немов жива істота бурчала, розбуджена від довгого сну. Схопивши її за стару шкіряну ручку, я підняв валізу над підлогою на кілька дюймів. Важко, але не настільки, щоб я не міг занести її нагору. Я поставив її на підлогу і волоком дотягнув до першої сходинки, намагаючись дивитися тільки прямо. Хоча краєм лівого ока я бачив чорну тінь, чорнішу за звичайний морок старого підвалу. Антропофаг. Коли я підняв валізу, щоб затягнути її нагору, заговорив голос мого ворога. Страх зашепотів мені у вуха, луною чулись слова уортропа. Запліднене яйце вкладають до рота чоловічої особини, де воно спочиває в мішечку, що розміщене уздовж нижньої щелепи. У самця є два місяці, щоб знайти утробу для свого нащадка, потім захисна плівка веться, і батько боковтає зародок або давиться ним на смерть. А раптом під час розтину доктор щось упустив. Раптом ще один зародок антропофага спокійно причаївся в роті випотрошеного монстра, розвинувся там і вибрався із свого кокона, а тепер швидко пробирається по підлозі в мій бік. Там на цвинтерній дорозі доктор казав, вони чудово підіймаються вгору. Що, якщо за допомогою своїх гострих нігтів цей уже виліз на стелі над моєю головою і варто мені зробити ще крок, він обрушиться на мене і вчепиться своїми блідими лапками і вирве мені очі. Я прямо побачив, як я кручуся посеред лабораторії, кров б'є з моїх порожніх очних ямок, а істота розміром з кулачок сповзає по моєму обличчю і обриває мої несамовиті крики, вириваючи мені язик м'язистою лапкою і з'їдаючи його крихітними гострими зубами». Це було безглузде бачення, породжене панікою. Але в момент паніки ти не відчуваєш її безглуздості. Паніка має власну логіку і силу. Вона погнала мене вгору по сходах, дала мені надприродню силу і стійкість. Я не відчував ні тяжкості валізи, ні болю в пальцях і плечах, ні того, як сильно била валіза мені по колінах, коли я стрімко піднімався вгору». Сонце затопило верхні сходинки, купаючи мене в блискучому душі торжествуючого світла. Я закинув ношу на підлогу кухні і проштовхнув її всередину, піднявся ще трьома сходинками вгору, перескочив через кухонний поріг і щосили зачинив за собою двері. Я ловив ротом повітря, голова в мене паморочилася, перед очима танцювали чорні цятки. Почуття було таке, Ніби я уникнув страшної небезпеки. Але якої? Так часто і буває. Чудовиська, що володіють нашою свідомістю, не більше, ніж наші власні страхи і фантазії. «Вил Генрі!» – покликав доктор. «Ти що там, заснув? Чи вирішив поїсти? Час сну скінчився, а поїсти зможеш пізніше. Ворушись, Вил Генрі!» І з глибоким зітханням «Яким же солодким здавалося повітря тут, на горі?» Я підняв валізу і потягнув її через хол у бібліотеку. Доктор із нетерпінням чекав у дверях. Він прийняв валізу з моїх рук і грюкнув її поруч із робочим столом, ледь не проломивши дошки підлоги. «Детхем, детхем!» – бурмотів доктор, опускаючись на коліна перед старовинною валізою. Він відкинув в мідні засувки і підняв кришку. Я тихенько наблизився, з цікавістю дивлячись через його плече. Мені не терпілося дізнатися, що там у середині валізи, яку я, той, що попрацював із доктором більшу частину року, ніколи не помічав у кутку під сходами, де вона причаїлася в тіні. І який стосунок її вміст має до тієї проблеми, над якою працює зараз доктор. І чому це важливіше, ніж антропофаги, що розгулюють тут і там? Першим, що доктор витягнув із валізи, була людська голова, муміфікована і стиснута до розміру апельсина. Колір шкіри нагадував чорну патоку, очі були зашиті. Відкритий беззубий рот застиг у безмовному крику. Доктор відклав голову вбік, ледь глянувши на неї, але, відчувши мій погляд, Обернувся, і щось у виразі мого обличчя розсмішило його. Він усміхнувся, хоча робив це дуже рідко. Посміхнувся, і посмішка повністю змінила його риси. «Голова мого батька», – сказав він. При цьому зізнанні, мій хворобливий інтерес до моторошної голови одразу ж випарувався, поступившись місцем страху зовсім іншого роду. «Я знав, що доктор – людина дивна, але це було вже занадто, занадто неприродньо, занадто схоже на божевілля. Що за людиною треба бути, щоб зберігати в скрині під сходами мумію голови власного батька? Раптом доктор насправді божевільний». Він помітив, як мене перекосило, і дозволив собі посміхнутися ще раз. «Вигіл Генрі!» «Це не голова мого батька. Це голова з колекції незвичних речей, які він збирав під час своїх подорожей». І він спокійно продовжив розбирати валізу. На світ з'явилися стоси паперів, пачки листів і те, що згодом виявилося юридичними документами. Велике пакування перетягнути шпагатом, шкіряний мішок, судячи зі звуку, з якимись брязкотливими штуковинами. «Ось головна загадка того, що антропофаги з'явилися в цих краях, Уил Генрі», – сказав він. «Звісно, тобі вже спадало на думку, що це вельми дивний збіг, враховуючи те, що я єдиний монстролог у наших краях на 500 миль навкруги. Хіба не дивно, Уил Генрі, що незвичайний вид монстрів, який становить інтерес саме для мене, З'являється раптом за 10 миль від міста, де я живу і працюю. Неупереджений спостерігач сказав би, що випадковість у даному випадку надто малоймовірна, а більш імовірним є те, що я якимось чином причетний до їхньої появи. Зрозуміло, я не маю до цього жодного стосунку. Для мене це така ж загадка, як для будь-якого неупередженого судді. «Ми не можемо повністю відкинути можливість справді надзвичайного збігу, оскільки збігом це очевидно є. Хоча я особисто сумніваюся». «Так, я сумніваюся». Окуляри, оксамитовий футляр із чоловічим годинником і обручкою, стара дерев'яна люлька, витерта до кремового кольору за десятки років використання, невелика дерев'яна скринька з колекцією фігурок зі слонової кістки». Ці фігурки доктор залишив у долоні і продовжував струшувати час від часу, розбираючи валізу далі, і фігурки тихо брякали одна об одну. «Немає у світі університету, де викладали б монстрологію, Уил Генрі», – сказав він. «Товариство регулярно проводить семінари, але тільки на запрошення. На цих семінарах видатні практики в нашій галузі читають лекції про досягнення у своїй сфері досліджень». «Більшість із нас, якщо не всі, віддаються в учні майстру, який навчає нас цієї науки, офіційно визнаної науковим товариством». «А, ось і воно!» Він урочисто витягнув назовні книгу в шкіряній політурці, двічі обмотану мотузкою. Її обкладинка і корінець були витерті до близьку за довгі роки використання. «Ось, Вил Генрі, візьми на, потримай хвилинку», – сказав доктор, – передаючи мені в руки фігурки зі слонової кістки. Він розірвав мотузки на книжці, а я в цей час розглядав фігурки все ще теплі від долоні доктора. Усього їх було шість. Вони були вирізані вишукано і фактурно. Їхні голови були непропорційно великими, а на обличчях гримаси, руки обвиті навколо тулубів. Фігурки були не об'ємними, а плоскими, як доміно. Хоча доктор був захоплений читанням старої книжки, яка виявилася чи то журналом, чи то щоденником, пописаним елегантним почерком з малюнками на полях. Він, мабуть, помітив, з якою цікавістю я вивчаю фігурки, тому що сказав «Це гадальні кістки з нової Гвінеї. В останні роки мій батько був захоплений окультними обрядами одного шаманського племені. Ці були вирізані їхнім шаманом із кісток ворога». «Так отже, це не китова кістка, людська!» А доктор продовжував. «Хоча захоплений, це м'яко сказано. Швидше, батько був одержимий. Це слово більше підходить. Він страшенно боявся власної смерті. Як і багато хто, він розглядав смерть як виклик людської гордості, почуттю власної гідності. І останні роки його життя...» були присвячені спробам обдурити природний порядок речей, або хоча б вирватися з крижаних обіймів смерті на якусь мить понад міру, що була йому призначена. Кістки, які ти зараз тримаєш у руках, як припускав батько, можуть передбачати майбутнє того, хто їх кидає. Але трактувати значення того, як вони впадуть, певну послідовність фігур, що впали обличчям догори або вниз, він так до кінця і не навчився. Однак він годинами вивчав цю науку і вкладав у це всю душу. Не пам'ятаю всіх формул, хоча пам'ятаю, що послідовність «Шість фігур обличчям догори» має якийсь моторошний сенс. Чи то швидку смерть, чи то вічне прокляття. Якась така нісенітниця. Раптом він схопився на ноги з переможним криком. «Я відсахнувся на кілька кроків» переголомшений таким бурхливим проявом емоцій. Кістки вислизнули в мене з рук і розкотилися по килиму з тихим стуком. Я стрепотом нахилився, щоб їх підібрати. Мені було страшно, що я побачу шість усміхнених зображень обличчям догори. Так, чотири догори обличчям, два вниз. Звісно, я не знав, що означає така комбінація, але все одно відчув полегшення». Не думаючи, я поклав кістки собі в кишеню. «Детхем!» – вигукнув монстролог. «Я знав, що вже бачив це раніше. Ось, Уил Генрі, дивись, у записі батька значиться. 19 листопада 1871 року. Детхем. Я востаннє побував у Мотлі-Гіл. Я просто не можу змусити себе піти туди знову, щоб бачити його змучені риси, виразно бачити на його обличчі відбиток віроломства свого гріха. При моїй появі він розхвилювався і вимагав, щоб я раз і назавжди підтвердив його розповідь про страждання і лиха, що допоможе йому виграти судовий процес і отримати таким чином повне прощення і звільнення. Поступитися і зробити таке зізнання – Означала б, напевно, домогтися протилежного результату. Це могло б, найімовірніше, продовжити його ув'язнення на все життя, так само, як ув'язнити на все життя і мене. Так сильно ризикувати я не міг і спробував пояснити це йому, і тоді він став фізично погрожувати мені, і я змушений був піти. Бідний страждалець! Прости мене, Ве! Прости мене! Ти не перший, чия доля платити за гріхи інших. Пробач мені мій проступок, не перший і, боюся, не останній. Побачимося знову на страшному суді. Я відповім за все, що зробив із тобою. Я не можу продовжувати. Наближається час відьом, коли позіхає цвинтер і саме пекло видихає отруту. Хоча я заражений до мозку кісток, я мушу відповісти страшному зібранню». «Дзвін дзвонить, час відім наближається, і сам Христос піддається глузуванням». Вортроп припинив читати і закрив книгу, заклавши її пальцем. Тінь пройшла по його спокійному обличчю. Він зітхнув, підняв очі до стелі і тихенько пошкрябав себе під підборіддям. «Продовження слідує. Більше несамовитого марення, більше самокотування, самобичування і провини». Коли батько був молодий і починав свій шлях у науці, рівних йому не було у Вилгенрі. Його розум тільки вдосконалювався, підживлюваний невпинною цікавістю, неослабним потягом дознань і безпрестанними пошуками істини. Наша наука багато в чому зобов'язана йому, його роботі в юні роки. Але коли він став старшим і страх власної смерті почав долати його, Батько почав стрімко занурюватися в безодню дурних прикмет, забобонів і безглуздого почуття провини. Помер він переляканою, поглупілою людиною абсолютно не схожою на того блискучого вченого, яким був колись. І він був розчавлений страхом, одержимий почуттям провини і тягнув за лямку баржу вигаданого сорому і вигаданої ганьби. Доктор знову зітхнув, цього разу триваліше і горше. І помер він на самоті. Моя мати відійшла в інший світ на 10 років раніше, а я в цей час був у Празі. Колеги один за одним покинули його за кілька років, протягом яких він впадав у маніакальний стан. Я повернувся в Америку залагодити його справи. Тоді я і виявив ось це. Він підняв стару книжку. Літопис «Повільного падіння мого батька в безодню божевілля». Вочевидь, це всього лише один том із безлічі, який він із причин мені невідомих не знищив. Я довго дивувався над сенсом цього пасажу, щойно тобі прочитаного, і аж до теперішнього моменту я не був до кінця впевнений, що він, як і багато попередніх і наступних, не є маячнею хворого, одержимого жалем і хворобою, що підточує здоров'я, ім'я якої сумніви. Ніде більше протягом усього щоденника він не згадує Детхем, Мотлі Гіл або цього загадкового В. Не зустрічав я цих імен і в його опублікованих статтях або звітах Науковому товариству. Доктор взяв зі стола газету, яка лежала на горі високої стопки». Я ніде більше не зустрічав цих імен до сьогоднішнього дня, коли побачив їх ось у цій газеті, яка зберігається у мене ось уже три роки. Три роки, Вилгенрі! І тепер я боюся, що гріх батька відтепер лягає на плечі його сина. Він упустив газету на стіл і притиснув кулаки до очей. Якщо можна назвати це гріхом, пробурмотів він, помилковий термін для науки – але от для самих учених зовсім ні. І ось з'являється критичне наукове запитання Уилл Генрі. Скільки антропофагів потрапило сюди, на наші береги? І відповідь на це запитання буде ключем до всього, бо не знаючи цього, ми не зможемо зрозуміти, скільки їх тут зараз. Тут це не тільки в Новому Єрусалимі, а й на всій території Нової Англії. Інвазія легко може виявитися більш екстенсивною, ніж показали наші підрахунки на кладовищі. Ще кілька хвилин він вивчав карту, потім відвернувся від столу і, спіткнувшись об стару валізу, пішов геть. Здавалося, креслячі лінії на карті він намалював очі медузи-горгони. Ці ж очі дивилися на нього зі сторінок старого щоденника, який він набрав до рук три роки. Зі сторінок багато років тому поцяткованих каліграфічним почерком божевільного. І доктор не міг зустрітися поглядом із цими очима і дивився в бік, щоб не бути перетвореним на камінь. «Час працює проти нас», – сказав монстролог. «У нашому розпорядженні не більше двох відсили трьох днів. Потім антропофаги атакують знову. Іди, Вилгенрі, іди швидше і відправ листи поштою». Ніде не зупиняйся і ні з ким не заговорій. Туди і назад. Сьогодні ввечері ми їдемо в Детхем.